الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا فآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين سورة <تقال> مائدة كما يتحدث عن الناس بابو أول بابو في نزو آيات يقولون أنه يتحدث عن الناس حلال حلال حد الله حرام حرام الله يتحدث عن الناس معزز <تصفيق> حد غير الله يتحدث باتلی بیاځم باب کې بیا پینځه یا ټنو اړیکې امره مصلیح بیان شوې مسله د صلات بیا د لسمنا دریم بابو مثال له ناقزینو چې واځې ما تکړې يهودو ذکر شو اوبږي سره ترغيباتو پتذکر د نعمت سره چې الله وی زمو نه نعمتونو یاد کړي تسلورن باب شروع کیږي شلم حياتنا او دې کی مثال ذکر کړي د متکاسلینو شپږ استم مثال د ان یو خلک چیرېتا له جهاد امر شوي او دا لا طرف نه اوري انکار کو سستی وکړه نو ذکر کړئ د زم او قباحت ته پاره چې دنیا کې امه تا رسوایی مېلو شو چې خپل ملک هغه په سلويخ بنش او د اخرتوم رسوایی دغه بنی اسرائیل او د موسی علی السلام په وخت کې اول او ترغیب ذکر کوي <تصفح> موسی علی السلام بنی اسرائیل د جهاد لپاره پاسي تیاری تاوته نعمتونه ذکر کوي دنیوي او اخروی چې د الله در باندې احسان تاسو کی رالی گلی دی تاسو کې پیغمبران را لګل دي او تاسوی دنیا کی بادشاہان گرزولیه او دی شکریه دا که اغداده چی دی قوم سره جنگو که است تا سپزمک قبضای کرده کافران بی اوغین کار که اوغین کار کهی اوغین کار کهی اویاد که دا خبره هم جو موسی علیہ السلام خلق قوم بن اسرائیل تا یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم ازما قومه یاد کئ نعمت الله په تاسو باندې ویني شکريه ادا کئ ظلم به نعمت تدیند ارجال فیکم انبیاء ام په ذکرې دي تاسو کې پیغمبران د پیغمبران دا پیر ولي توګه جو وخت به تر شو د خلقونه به خپل دین ير شو خپلت برانغه الله اول پیغمبر راولیکو د تجدید د پارا مयत کې عام قاعده ذکر کئي هر وخت کې الله نابوال عزت په هر امه مت کې مجدد پیدا کئي چې خل کوله دین احیاء او تجدید کوي به دین حقيقي نه وجعلکم ملوکاً قرذوليه تاسو بادشاہان کوم ملوک په locationManager نبی هغه پاري کې بعض بادشاہانو کنا يوسف عليه السلام سليمان عليه السلام داوود <تصفح> عليه السلام تولوتو <تصفيق> او کنمرد د هریونا ملک شی بادشاہ شي بیا معنی ذکر کوي مفسرین او د نبی اسلام نه نقل کړي چې زید ابن اسلم وې قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام ویل من کان له بیتن و خادمن او هو ملکن بونو جریر نقل کی جناب علیہ السلام ایلو <خو> چې دچا کور خپلوي ابادو مين او یو خدمتګاریومینو د ابادشار درس امام راضیوم وی کل من ملک بیتا و زوجتان و خادما په هو ملک تیتا بادشاہ وی نو سودی وی پا دی مانا سرا و تیتا بادشاہان اوی شو تفر آن دا غلامین و احرارا تم انفسکم بعد کنتم فی ایدیل قبتی تاسو مخده پیران پا لازو که وید آغا پا سر پرسته که وید بی منزلت ال اهل جزیتی فینا بیلکا مونگ چی کافرو لرا او جزیتی ناخلو ناگیز مونگ ما تحتی کنا و لامانی داغ سوی ایبنی اسرائیل تاسو انده فرعون غلامان وې مله آزاد کړه احرار شوهو بادشاہان شوهو بادشاہ ایسه ته وي په دې لپاره لفظ د ملک استعمالېږي ملوک یم د ملک دا بادشاہ ته وي ملکنا اهم ملک ته وي په دې يهوود زمون په دین پور هر وختو کې کړی دی دې جګړه په دې ملک باندې غالب شو نو خان او نوابې پکې جوړ وکړي نو چې کوم خان کو و نواب کو وېدا داس تاسو ملک شو ملک <coughs> ملک به او ملک به او ته دې ملک نوم به ولکي خو دوه دغه پلانیکلي ملک سیب دکنه ملک نه مالک وتا وایا ملک خو ملایکو توي خدای دا نقصان کړي بار دی نه مون خلک کويدنه غي په ګذال فاس خارکړي راينه چې دې ودا وينو واتاکم لم يوتي احدم درکړې دی الله تعالی ستاسو ته نعمتونه جنې دی ورکړلې او تنه مخلوقات ته الله چریه منو صلی الله په بل چانو نازل کړې د غټې نزول ستینی د اول چاله نو درياب کې نزول لاره مدهو تمخ کی ترغیب ذکر کو چې ګور الله نعمتونه دي تاسو باندې شکریہ لازم ده هغه ده يا قومي دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إذا ما قومها داخل شهده پاك زمكتا دمشق أو فلسطين أو أردن بنجريرويدات مراددين دا پاك أغا كتب الله لكم كي الله لكالي داستاسو داپارا كيهو معنى دا, دا و كي دي داپارا لكالي وانو ديخو لانو و تصلوه محروم شو ملو شو التبیان <تصحيح> نزقه يو جواب داوه دا دا. كي كتب الله لكم و شرط جهاد سره كي تاسو جهادو كينو الله و در كي حسنہ زلیات النعمتون اکثر داسي چله سره شرط مقرر کړي کنا مخکې په دریم باب کې ذکر شو سمره شرط نو لین قمتم الصلاة وتیم الزکات او امنتم برسولی دغه ځی شرطه سره دلته هم د جهاد یخو اغه جهاد نو بس محروم شو اسوک ما نا کی کتب الله ولکم دی جہاد ته اشاره دا جدا داخلي ذل الله پتا سو فرض کړی دی وره انکار او مکو د جہاد نه مدار الله د حکم د فرضونه انکار تداخلی ذل الله فرض کړی پتا سبان فلا ترکذو علی اذبارکم او موه پس کېږي په کله شاګانو باندې کنايدا ترڅ د جهاد جهاد نو پری دې کوره ولي پتن قلبو خازرین او بغیر زړیر ذلیلیا په دنیا کې کم قوم کې چې جهاد نه کنا هغه ذلیلې قالو بني اسرائيل او يا موسى اي موسى السلام ان فيا قام من بیشکا پا دیزمکا باندی او قوم دے دیر, دیر زوراور فیننا لن ندخو لہا منگ چرن شت لے دیتا منگا پی وجنے حتی اخرجو منہ طرق پوری چیدی اوزی داگی نا پاک پلا ہمونگ تے خالی کی ہمونگ بلارس فینی اخرجو منہ کذیو آتا دے ملکنا فیننا داخلون اونو با تداخل شو انکاره او که او دنیا بانده نظر رو تاقی قوم پا زوره و نظر او د اللہ پا قدرت نظر نونه دست قوم جهات کولی شی جب بارین زوره و بس طاقتورو امالقیوه تاوی داو او کسی بایم شویدی بعدی او پاسرینو چاگی دمرت غٹوو دمرت او چیو پاکیوو عوج بن عنق ابا او دا اسمان دلانده تیتگرده ده دې چې برجاش ان بیا ټیټ کړ نو یې ساري لګې د بارا وریاځو کې وبس کې دې تا قصی وه د بني اسرائيل او پلانوم ډیر عوج ابن عنق دین کارو کوم بارځمانه قوم کې بحادر خلقی او لگی قال رجلانی اوی او دو من اللذین آیا خافونا دا او خلقوچ دا د نیریدو دا جبابی رو ننیریدو جبابی رو دا اللہ نیریدو انام ذات لا دې لري نعمت په دې ځوالو باندې خصوصي چې دې پزړکی دا الله نه یې را وړلې نعمت چې الله پکړو نري سو وي داخل شي په دې قوم باندې دې دې تا ینه دې حتا چې کوم دې کې حدی کنه پیدا دخلتمو کلج داخل شي تاسو ذې دې دروازې تا فنکم غالبون نبی شګه تاسو به غالب مدد الله کوي او جتا اعظم او قستو کوي الله وغلب زر کوي غلب پډیر او پزور اور کورندا حل الله فتوکلوا خاص الله باندې اتمازکه ان کنتم مؤمنین پچھلی تاسو مومنانیے قَالُوا یا موسیٰ اوی بنی اسرائیلو اے موسیٰ علیہ السلام مونگ سلطان گئی رہا مونگ خطاتے اوزلوئی کانا چھے مونگ نشی دی دی دی دی تا توی السلام اِنَّا لَنَّ دَخُلَا عَبَدًا مونگ چره نشو داخله ده ده ده سمکه تا همیشه و ده پویده چه لن ابدا دیره اوپا ما دامو فیاسو چه دی پاکی موجودی مونگا نشو تله جنگ نشو کوله فظهب انتا و ربوکا بقاتلا نتلال شاو استارب ده تا سرینو دوار جنگو که انا و ناقایدون امونگ با مدینہ کی امجکل نبی علیہ السلام ذو حد جنگ دے پار مشورہ کولا اود جمی من زکڑو مسجد نبوی کی ہر کار داغ مشورے او کنا صحابہ سارے مشورہ کولا جی وذو نورم اږي خدای راي پيش کړای چنو زو د مدینې نه بي زګم مونږ چکاله نو مونږ راګير شېوو غرو مونږ بدل یو چې کافيران راشي بس ټول بو سره پجمع جنگي ګو ني او دوتانه پاسه اغه حضرت مقداد من اسواد عاوز اور ابن عوام یوتن وطن و تنو اغي رسول الله لسنا کا اصحاب موسی موږ موسی علیہ السلام نه مرګرو پوشان ثنی بنی اسرائیل اس قالوا له فَذَحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ بَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِ چاقی موسیٰ تلال شاو ستا رب دیتا سری <تصفح> مونگ دا سنکو بلکی مونگ سوایو مونگ داویو چه فَذَحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَنَحْنُ مَعَكَ الفاظ دا حدیث داری فَذَحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَنَحْنُ مَعَكَ توبای او استاد رب ای مون سره مونږ وامینو جنگ وکړو ولې الله خو پکې خامخای چاغه پکې ویا جنگ کی نو دې لفظ معنا اغنا چيزه هین کې غلطه راضی دادی بنی اسرائیل خدا ز کوپر خبر او کړه چې ترلار شي او ست عرب دی لاش ګورو کوپر خبر نه دا غی دا مطلب چې ته بیا جنگ کې او رب عطا سره امداد کوي او چې رب امداد کوي نو یو تنوم غالب کوي دې شي نو ربک یعینک واسرین چې دا معنا کوي دا صحیح معنا ده نو مقداد ابن اسود چې خبر او نو بس بیا بګي چا سو نوې او نبیلی اسلام اگو نکو او نبیلی اسلام اگو نکو پلی حجریتا اخ پلکورتا نو نو که نا چراووت نو د ده جنگ تولی باسی غستیو زغره غستیو ڈالی اچولی و غالیتا توری دولندکلیو لیندوان غشیو سرو یو سره نه زو لندغون ته او سره ته دا غوځی جام سامان ہتھیار چې دی ولې زنو ولکه نشنکار وکنه زیو ته وی چې پیغمبرستا خوخه دا بس چستا څنګه خو هي نو هغه سی وکونه هغه یې زما خوخه پکې اوس نشته ولې بغی لنبیین ا یې په سلامته ثم ذاه او ثم ذاه ولدا پیغمبر شان زده چاغه یوزل د جنگ لباس واچی اب یک دی نعم بس روانه ابیا جو حت اشبو رسولا مشبي خوب ل دي یا سوسیزونه نبی علیہ السلام بیا صحابه او ته چې ما خوب لیدل نو یاداو چریغه غا کانل له شوی په یو حد کې دغه اختر پورت چې خلق اذین دا چې مخبله توره په لاس کېونی وا گذار مې په وکنو دا ری دا محمد شو کنده او شو اته چولکې جوزه په یو ټکی حضرمت اوچی مازګر اغوستو ونه ما بګلېاسو نو ورکړو غمو ټاو ناګوي چتا دې ستا بیرو وېستو نبی اسلام علیکم غوا ګانې کو خطرناکی دیګه چې زموږ نمدیر خلق شیطان کیږي واه وړې رقیمتی قربانۍ ده کنه من اسرائيل و لکړ وکړ او دا تر چې مې وولي د امات شوهه به نقصان رسی او دا اصغر چې مې وولي د روغه موټه او نظامه دینه و معلوم شوه چې مدینه کې وکړس کړس نکی بار وته لغړی صحیح وکنه ښه <تصفيق> غه زمانه کې بهادر خلقی چغي خبرو کې نو حوصله ده خلقو بډاوش مضبوطه شي خبره کې ډېر لوی کمال کنه او بني اسرای لوقيس کمال پیدا نکاله قالو موسی عليه السلام ربي ای زمان رب انی لا املک الا نفسی واخی زما خو وس نرسي فبلچا سلام علیکم سما واس نرسی الا نفسی مگر پخپل زان باندی وا اخی او پخپل رور او ما طہارون معلوم دے لے نور خلق باندیا اعتماد نکم لعنت دا خلق لے و دی د کومل تک یې راشکاله چې دا غوته نه چې پاس ده خدام ډیر مضبوطو دي هم لانده ټول لا جوابدار چې نفس تم بیا ډیر لوی اټمادي كن پر چا باندې اسوک پاخی کی تعویل کئ پاخی کی غوت وی چې اخی معنی وصفی معنا ذ او قوت زم ما وسن رسي مگر پخپل ځان باندې او پاغه کې باندې چې ما سره قوت اور ورولې کې نو کاغذ ما سکرور دي او کدا دو نور دي نبي هغه را له نو ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين يا لطيفه صلوك جدينه فیصله ته وي تفہل زلو کی زمونگا و زمونگا زیقام پمین کی چډیر فاسقاندی قالو یا لبا انها محرمت علیہم بس د ازمکا پاکه مقدسہ حرام کړی شوی نه بند کړی شوی په دی باندې اربعین سناتن سلوی کال محرمت محرمت النمرات شرعی معنی شي حرام چوتو اوایو مطلب دا دی چې زمونږ په شریعت کې په بنی اسرائیل باندې موسی علی السلام وی زمونږ په شریعت کې په بنی اسرائیل باندې دازمکه حرام ده دا فدیو تزینو الله او نسذاوار کوي حرمت خدایته وی او صلیح حرام پوری کنه دا شرعی معنی شي آیا لغوی معنی ده د حرمت پاندواله پاباندي پای نام حرمت عليم تاسو مکه بندک لئ شو پذي باندې سلوې خاله تا نه چی او بس د دې په تا طاقت نه چې د دیبا په لمخ کېوم نه د طاقت به نه چې د زموکه تلار شي يتيون په لار دې هرانو پریشان وې پزموکه کې پدې زمکه کما زمکه هغه صحرا کې چې بات سیو چې کله فورې واتو صحرا یې سینا وتا ویایې دیو بذل تقیتیهون حیرانو پریشان چې jihad په یو قوم کې نینو دغه جوند حیرانه ای کنه پریشانې پدې فصلین ته بلما ناغستر چې ایتیهون زامانا چه دیو مزلکاو کونو اون پا غزه بولارو دا اونس اسرائیلی غنت خبره معلومی گی کم پلی مزلکاو فلا تاسا القام الفاسقین تم اغم جن کی گا پا داس قام فاسقانو باندیم دا دا غم لائق ندی کنخا داس قام چه دا اللہ باغی او سرکشی نو الله وی پاغي باندې غم نه پکار پاغي افسوس نه پکار داغي په حق کې سو تعزیت معزیت هم نه دي پکار دا یوز انا قران ارادې کما نکړې باب شروع کړی او پاغي کذري خبري دي اول چلایتا صبح ينذق نفس دي فا لا زندہ <تصف> تقبل نفس دفاؤ کہیں ادقا حابیل پشانتے میں جوڑے او جدا شریعتوں او دویم سزا مجرم لا مجرم لا سزاور کہیں او دویم آمال صالحہ ترغیب آمال صالحہوتا او هدری امور پا دی پینزم باب کی بیانه ای تر پورا سلو اختم آیات پوری خبره واقعه دا زامن دادم السلام بیانه اگر لن بی دو زامن تیو دیو خاص مطلب دا پاره چهوی کسو عبرتون ی امت دا پاره نیو عبادت پاکی دا دي چې په هر باندې باندې خپل نفس دفاع لازم ده خپل مال خپل اولاد خپل عزت او په دې ټولو کې حدیث کې راځي کدي قتل کله شهيد شو خپل ځان حفاظت کوو کچا قتل کونه شهيد شو د مال حفاظت کو قتل کونه شهيد شو د اولاد حفاظت کونه قتل جنو کو شهيد شو د خپل عزت حفاظت یې کوم شهید شو او کنه دې په اور مخ کې شنو دته ګناه د دب دفاع لازم نه کنه دو دویمه مسله او فایده په کتابان چله ته انسان نزدیکی غو پامادو صالحو ګارته سماع علي کو زبيحي کو صدقاي ګنور عبادتونه ی بدنې دل سره سبب د نږدېکښتې حضرت امدا ذکر کوي چې عمل قبلي خو په توحید سره په چیرې توحید نه پوي او بندگی ناغد آغن عمل قبلی گئے نا اللہ تنیز دیکی گئی اس نشتہ شرک سرا اعمال نقبلی گئے اللہ سرا نیز دیکتنا حاصلی گئے حضرِ مفیدہ با ذکر کی د یو په ګناه باندې په اصلینه شيراګېره دي اصل یو په خپل ګناه کې مبتلای دی یو بوچ په خپل باندې نشي چې د قرآن قانون دی اصل اورم بدعون ذکر کی چې نیت لا لري اعتبار ده کنيت یو صریح وي نو عمل کې ګونانشته اگر که ظاهر کې تاسو ګناه معلومیږي اچینیه تي عمل ویم نه غلط وای د دې سوفیدو د پاره ذکر کړه دا واقعیا ا مخک سره مناسبت ذکر کئ ابن الجریر چې نبی علیہ السلام توعی اتلو على اهل كتاب لهل كتاب ته بيان کا تخوذی سره تعلق ساتي بیاوي وتلو على هؤلاء بغات الحسدتين دي باغيان ته بيان کا دي حاسدانو چې تا سره حسد کوي لکه قابل چې خپل رور سره حسد کا اولي پري خو چې قتل دا يهودم تا پرېدينا دي اګه حسد کي تا سره کم حسد چې قابيل کړو د حابيل سره بیا ويوتلو على هؤلاء اليهود الذين هم ايېب سوتو اديهم إليكم ها غايات سره تعلق ده او يهود چې وي قص کړو چې تا ته لاس راوګد کی پاره موککی په حزب کې په خیبر کې ولدا غیلا سونه باندې کړونو یو له سميات سره تعلق دی وي چاين اب سوتو الیکم ای ذیہم غرید پردا واقعه دا قابیل او هاביל ډیره مناسب ده فکر کېږي غرید وړه رونو ایوبل سره هغه سره حسد کو کنه ادا یهود خوستارونا ندي خوتا سره سر حسد کینو وطلو علیه ام بیان کا اولو لحب دیبان دی نبا ابن ای آدم بالحقی خبر او واقع دو او زامنو تادم السلام دا اصده پارا بالحقی دا دیر حکمتونو دا پارا دیکھ یو حقنا دیر حقوق پاک اخکار کی گئے بالحق مانا کی امام راضی اے لیعتبرو بیہی چس عبرت لا لیحملوه على اللعب دا چیز ایسی طوقت نجوڑا کی ایسی طوقت نجوڑا کی ایسی و میثلو کثیر من الاقاسیص الکسن چډیر قصي بیانیږي الاتی لا فائدۃ فیها چاږي څه فائدې نې وینما هی له حدیث او بس بیفایدی خبری قصي بیانی مطلب پکې نې نو دا قران واقعا څه نو دا بیا وی وهذا الان المقصود بالذكر من الاقاصيص والقصص في القران ال عبرته عبرتنا مطلبي لا مجرره الحكايه ده نه چې بس کیسه بیان شوړو ورخندیو کو خو د لچسپیو پکې نه د قران قصدي عبرتونونو پاره اېذ قربا قربانا کله چې دواړو پېښ کړه الله <سؤال> ته من احد هما پس قبول کله شو د یو د دي دواړو ولم يتقبل <سؤال> من الاخر او قبلنا كل شو د بلنا زو قرباني وکنه ته یو قبول شو د بلګانا اگر څه چې الله ته دي امام رازیوی قربانن واحد ده خدا جنس ده القربانو اسم جنس هو یصلح للواحد والعدد یو تمویلشی ډیرو تمویلشی تم نو زه که ده سونو چې اس قربا قر قربانې نه دوه قربانې پېش بس یو قربان لفظ صحیح ده یو قربانه توملی شي دو توملی شي ابيان وي چې قربان سمانه نو وي ايما يقصد به القربو من رحمت الله تعالى قربانیا رغشي توي چې سران از دیواله قص کې د الله رحمت ناقيت القربان من أعمال البر جساس نيك أعمال هذا هو تفسير كبير القربان اسم لما يتقرب به إلى الله هذا نعم هذا الشيء اللّه تنزدهكت حاصله لشي من زبيحة أو صدقة څوشېلې له لګډه بيزا او که خیر خیرات ته او چې تا مطلب دای چې الله ته نږدې شم الله راضا شي نو بس دغه تقرباني ویلې شي تعامش <تصفح> دیو نه قبول شو یوغه ته ابیل وای کنا هدايت والو او بل نه قبول نه شو یوغه ته قابيل وای قاتل و کنا قال الابتلنك نویا غرورو ورو چې خامخاته وجنم ما زکه زخړېر ملامتایم نو یله کچاته ملامتای سو کوشته نه او پلاروم دی او تاسو یې کنه نو څه چاته ملامتې سو کویا وخت می غوی چې زموږ له یوته ملامته شو دي ورا pore خان دي چې تا قرباني شو بس ندی پرې زم ما لاك تل انک حسد وسرو کو او حسد په ایس باندې نه داغه پکې سګونه نو تاخد الله فضل چي پاغي او کو او دا قرباني قبول اجبذی کې غسر وبنيتی کې دنوا حسد شکانه هغ پرستو سره پیغمبرانو سره دقه سي بي زای حسد شوي دي هرې نقصان نو قالا انما يتقبل الله من المتقين وي هابیل چې دي کې زما نشتا بیشک الله قبلې عمل او قرباني د متقیانو توت یو قسم نصیحت کی خان چې څه دل نه یریګه ځان کې تقوا پیدا کا الله وبستا قربانی قبول کی کنه خیر دې اخ وسې او نواع <تصفح> بلوا پیش کی بلوا پیش کی چې قیامت خونځرا غلې توبه و باسه ګناہوں نون نا, نا الله وبستا قربانی قبول قال ابن عطیہ ابنات يو اي المرض بالتقوى في هذه الايه التقاء الشرك دي ايات کې د تقوا نمراد څه دی شرک نزان ساتل به اجماع اهل سنت دي باندې سنت اجماع شی ورته نو فمن وهو موحد ف اعماللتی تصدیق فیا نیتو مقبولتن چای چې زان شرک نه وځکه موحدو نو داغه هغه عملونه چې نیت یې صفائی ښا تصدیق فیا نیتو نو قبول دی الله تعالی دا قانون شکه نه ښه په چای چات دی واستې قصه واوری دا او مقصد بکنه او پاگی پوه نوشو ولی شرک پاکیی و عبادتو کوي منځونه کوي خیراتو کوي نتاوی ده حابیل قابل ده واقعان سپای ده واقعستا اگه خدا مطلبو کنه چی ده اغدا قربانی ولی قبول نشو دور تپوس خواده کرده ده استاز نه دا زکر جیگه که شرکو او تاک شرک دی تو ازماغا قبلی گی او تادم علیہ السلام تا ڈیر نیز دید آغا نا او خوصا کذیو او لی او قبلی نشویو تو باو شرک که او بتسبیح آرائے او لی او قبلی گی بسر آرائے تو لَا اِمْ بَسَدْتَ اِلَيَّ يَدَكَا اَرَوْرَا كَتْرَا اُقْدَئِمَا چه ما قتله ما وجنه ما انا بباسطید یا الیکا زخو قتلنکو ما نیم زوگ دون که پلاس لرتاتا لأقتلک دا دی غرز دا پارا چتا قتلکم لأقتلکی اویده ها زان بدا نساتا ما لاس بازی دا پارا اقدوم چتا دا زاننا او دا قتل لپارنه ابو بکر جساسوئی ما ناسوئی ابن عباس سے ابن نقل قیم چه دا حابیلوطوئی چلئن بدعتنی بقتلن یارورا کتما بانده شوروکی دا قتل لم ابدعکا به زخنکوما ولم یوریدو انی لادفعوکا علا نفسی دا مطلب نده څیز وبته د خپل ځان نه نه ده پکوم اذا قصد تقتلی کل چې ته زموږ د قتل اراده وکې نو زه به ځان بچ کومه حضور چې د قتل شروع نکوم یبتدان کومه زکه څوک چې ابتداء وکې پهل او کې نو بس ټول بوج بپاغ باندې کنه ها اني اخاف الله رب العالمین دا جواب دي دی او سوال چې را کمزور به وپن نو د دې یسو څخه کمزوري کوي کنه ها دا خلق بیا رسېږي ویارہو کمزور به ونه نلاوینه کمزوري نو زمانه یری دو ان يخافو الله رب العالمین او زه یری کوم دالانا چې رب ذ مخلوقات ته او قتل حرام کړې ده نڅکه زه قتل نکوم کنه د وجه پېښکله او دا راغی ټول شکو نو شبہات جواب شو چې ګور هغه قتلې او دې ویذنتہ نه قتلوم نه زاحو ومخه خبر نه ده دا جواب شو چې او از تاز کنه قتلوم چې د الله نه چرب چر د مخلوقات ته داګنه نه ریته ابوبکر جساس وئی یجب علی من قصدہ انسان بالقتل واجب دی پاجاباندی چې و بندہ دا غوږه قتل اراده وک کنا او اسلو اور پسراوالی یو ګته فکې دي نو پدوه واجب دی قتلہ اذام کنا چې دی په اور مخ کې کچره دا کې دیوه کان نه د دې په امر مخکشي د په شریعت کې وې داشته چې کله ته د یو سړي په حرکت پوه شوې چې وځه کووستې وو دې پریخې دي اما په سې ګرځي پوه شوې او چې ته په مخکې کې دیښه نو تعالی پر جایز دي ته به قرتبي وي بیا وې انه فی شرعنا جوزو دفعهم اجماعا لمهم په شریعت کې د فکوال د فکوال د خپل ځان د راواج دی په اجماع سره هه وو فی وجوب ذالک اختلافه چې واجب دی په سړی باندې کړنې دی هغه کې اختلاف دی ویل اصح وجوب ذالک قرطبی وی اصح خبر دا ده چې پار پر باندې واجب دی شیخ فلزان بچکی او بل لری کی د مخینه دفاع شو کنه او کله یې چاغو مت کی دغه خبر اجازه ځه زګر خپلزان ندی بچ کړي او یاداو چې په عزمته عمل کوو عزمت پاکشته کړه عزیمت باندې عمل داسي لکه حابیل چې کړه لکه حضرت عثمان رضی الله انو چې کړه چې نبی اسلام نوړي دې ليو چې كون عبد الله مقتولن ولا تکون عبد الله قاتل کچ داسي بغاوت جوړ شیکنه چته ده الله هغه باندې چې شهید کړی شن دا ډیره بهتر ده دا هغه باندې چې تقتلکی عظمت خدا زهونه رخصت پکې داښته دي چې دفاع وکړئ خپل ځان بیا توې ان یریذ وان تبو ای باسمی و ای اسمی کار یره راز غو اراده کوماسته په حق کې چې تر غیر شي زما په ګنا سره چې ما قتل کې او په خپل نورو ګناوونو سره چې بغیر د دین دی فتكونه مینه صاحب النار مشيباتو ذ جننم یانو نا وذالک جزاء الظالمين او دغه سزا د ظالمانو خلقو دوت نسیت کی ها او وګوره کزه قتلکم نظماده قتل ګنا او ست نور ګنا ځکه چې استا قربانی قبول نه شوو ګناګار وای کنه ناګه ګنا ټول بابا تاراشو جهنم ته وځي نو ځان سره جهنمي کې اخر ځما پقتلګستا مطلب څه دی نصيحت او تقين دې ته د سوال جوړ کوو ویره دا خو مسلمان شان نه دي چا بل مسلمان په حق کې د ګناي اراده وکي د معصيت اراده وکي چې دی وی زیره د کوم چې ته به راګیر شي زما په سره په خپل ګنا سره نو دا د مسلمان کار دی اجه سم خپل ځان بچ کی د ګنانا تاغه سيو بل بنداوم بچ کی او دلته کې اوته وي چې زما اراده کوم نو جوابس ال کیدا دی دی کی امام بغاوي نور چن تبو ان يريد ان تبو بعقاب اسمي زداه را د کومستا په حق کې چې ترا گیر شي په سزا زمو ګنا سره او په سزا د خپل ګنا سره په دې کې فرق راغې کنا اراده چې په حق کې د ګنا نه د او رازه چې په حق کې داغه د سزا چې دلته یعنم کې سزا ورکول شي نو دا جایز ده ځکه چې دا الله ویلي دی الله چا کې کو ظلم وک نو هغه په جهنم ته ځي وی دغه اجازه شته دا نو دا سوال په دې دی جواب دا را دی ده او به جواب دا دی چن تبو ابي اسمي و اسمي كان دا داغه اراده نو عادت دي بلکې سر لازم ده ده اريد مراد اصل کې دانو چې دې ګناګار شيو دې جاننم تلل شي بلکې مراد يداو چې زو تعن قتلهم نو چې زو تعن نو ته ما قتلې هغه سرو ده لازم ده نو چې ما قتل کینو د حقیقتل سرابیتو ګننګاروم شي او جهنم ته بوم لاله شي دا وسر لازم ده اراده دې نه وه او دا هغه دې ارادي سر لازم خبره ده اوس چې وسره پتا رازي او خپو ویږي چې ما قتلې او ته ځان خاموش کی او هغه قتل کی کنا خلق سوی خلق وی وی خو دې لريو خيار وکنه وی یو خيار وکنه ځان دې د جهنم نخلاس کو او دې ورتورو لېګو وی ځان خو جهنم نخلاس کو زکه شهید شو خدای قاتلی جهنم ته نو دا تولېګو ته جهنم د زده نه نه د دې له کلی خلقا دا اوسر لازم نشو چه ده زان غلی که خاموش که زان الیه سخپونه او غرار قتلی که نو دی سر ده لازم ده چه ده صلیه با جهان نو خلق داسی وی خواه وی ده ده ده دا گور دامتلبو خواه چه ده صلیه ده جهان نمتلال شی نو ده مطلب کمزیه ده خواسی خبر ده ده صلیه لازم قدری او نور ده د اراده نوخواه نو قران ته تعبیر په انی ورېد سره وکړوخه دا وسر لازم وانه فتو له نفسه قتل اخین فسخاست قدتا نفس قتل د خپل ورو رحم له وشجعتهم دی نفس وتوی چې دا کار د لخذ کنا او او دې په څ سره کې ورشپ شجاعت ځن نوې شله گیډړم جوړو ځن نو زمره جوړ کا ځن <laughs> نفس ډېر ظالم ده نه باندې تداسیه بیا بیا دې نه چته چاغه بیا پات کړو که تړلې کنا نبي اعظم نفس غغنقي چې اوس را توم سو وایه کنا فتوعت لهو نفسه خيسته کده ته د نفس خپل قتل اخيه وجل زخ بلرور فقتلهم قتلكم فسبحا من الخاسرين او ګرځي دو د ډیر ذلیل خلک ونه ګوراس بہادر زینو کې راځي ښه <تصح> <تصح> دې معنا ثاني ابو بکر جساس وي چې ګنځه شپې قتل کړو و جسباكن من الخاسرين شو ولعد لا لتفي قوله فاصبح ان القتل كان ليلا ديګه دلیل نشته ریته چې دا کیسه یې درش په کړه نو انا انما المراد به وقت مبهم ليلا كان او نهار كم زه چې اصبح ذکر شي کنه زين مبهم وقت مرادي نو زکه معنا به کوي او بس اذا نجه صبحیک بیا ویه عاده عادت العربی فی اطلاق مثله د العرب عادت چې دا اصبح لفظ دا زیک مستعملی اول مراد به وقت مبهم امرت په سره وقت مبھا بس دا به راځي سورته نمل کیوم او سورې قصص کیوم سوره کهب کیم فاسبه شیمن تضرور ریا اما نیکی سوارا اسبه مانا سوارا اگر دیدا اگر دید دید دید دید دید دلیل خلقنا رسوا خلقنا فباس اللہ غرابا پس راولی گو اللہ یو کارغو یب حسو فی الارض چپنجی والی پزمکا کی دیکی سمت لی یوری یهو جو هیزه قابلیته که فوی واریسو اتاخیم چې څنګه بوس پټی لاش ضرور خپل اوله چلن ورته کنه او دا ویلم به قتل چوشه مړيو مخکداسه نو شی توګه کا دمل اسلام فاطشه علیکم بي جنازه کړی واه ای ول قبر کنه ستونه خرستو بیا کنه دا محکماله مزله چل نه ورته نو باس کاروال لارولی غنو نن سان سره خو نو, نو شتا چې دا نو د خیال شي چې وی دي سره خدا کار کول غواړي ادي تاجت نشتره چې کار غو دواړو له او نو بیا ولا خبر کنه ستو نو د دو توقاتو تومره تفصیل تساجتی معصوم خو نه یوسړې قرانو یاو کار غره غرابن ا ادانه چه ملائک راغله نه ملائکو تساجد ته اگر ارخو کار کرده و چه اگر ملائک راتلو پران داغو تزلیل بیانه رسوائی بیانه چور اگر گناه دیو که نده دیخو نورم دیر زلطو نده دامیو زلط چه کارغب دیو استاد شی کارغب استاد سبق خیخا داده هر مجرم دا حال تجرم پوجا دمرا شي زکار یو شائر چې چیزا کانا الغرابو دلیل قوم فيهدیهم الى ارض الجیافی چکار غض او شرشی اوی رازہ راپسی کم پلے بیائی ارغان مشرعن شویی کنو چه تا گورن مردارو لبیروان کړي اذا کانا الغراب و دلیل قومن سیه ارض الجیافی او سوءا لاشتوی خواه تا نا چی عورت والا پتاو هنواری لا سخبیخ کاری دن نا تول لاشتوی قالا اوی قابل یا ویلتا افسو استمال را اعجزتو زد امرق قمقل و کمزور شما ان اکونا مثل آز الغرابی چه زده کارغنم لاند شما زده مثل خونش شما کنا فا اواری سو اتا خی چپت کم لاش درور خپل فاس باها من النازمین نوگر زیدو ملامتا وقربي وی ولم يكن ذلك نظام توبه ملامتیا په پیمانتیه کو توبه کنا خدا نو تا خوله په دینه ده پیمانه شوی چې قتل مې وکنه باغلهش باندې په پیمانش زی سره بس چلکو کوم مضی ته توبه من اجل ذالک ذې وجنه چې قتل شو په دنیا کې او یو طریقه که خوده شو غلطه سنتا سیئتا ناکار طریقه ایجاد شو او اس پس خلق رازی کنه مالا دا دی دا پابنده و دا رکاورت دا پارا. قانون که خوده مینجلیزه آلیک دا دی و جنه شو په دنیا کی قتبنا علا بنی اسرائیلا نمونگا لیکلو کلو بتوراث کې د زبان اسرایل او د پارام دا, دا, پارا دا قانونوم جوړ کنو من اجل ذلک سمع دلته فقهاوی د قیاس دلیل ته نه ثابت قیاس پر شریعت کې دلیل لکنه فيه دلیل اثبات القیاس و اعتبار المعانی الَّتِي بها عَلَّقَ بِهَا الْأَحْكَامِ اغمانی وغا عِلَّتُنَا چه باغی احکام ثابتی گئی تیتا قیاسوئی که نا ردلتی اوموی چه من عجل ذالک ده ده واجه چه شو گمرایو شو او غلط طریق ایجاد شو نموند ده واجه نا قانون جوڑکو نجي قانون جوړو نه بني اسرائيل ته وا دنیا کې هنر خلقوم دي روزي نه مخ کې کنه اعلی بني اسرائيل ولې خاص کړم دا خداغه واخنا کتاب نازلول او قانون جوړول پکارو نوفسرینوي چې قتلونه بني اسرائيل کړې دي نه بل چا خونه یې کړې دي نه مخ کې زکه دې خاص کړو کار چداکار بني اسرائيلو کډیر زیاتوه انو شان دامن قتل نفسن چا چې قتل کړي او بنده بغیر نفسن بغیر د بل نفس نا قصاص نو او فسادن فل ارض او بغیر د فساد نا پزموکا کیې سنور سو فسادی امنو کړي سو زناو سحر او دا ټول فسادونه دي کړي اسی قتل کو وکانہما قتل الناس جميعا نو تاسو شو لچ قتل کړي ټول خلق د یو قتل له ټول قتل څنګه شو دا هم قیاس دی ها قیاس تشبیهی وتوي چله دیو قتل دا ټول قتل لازمه په نظام دي نو یاخذ ډیر جرم د وژنه وي جرم عظیم دی د دیوږي نه چې حديث کې راځي چې حديث قدسي ده چې نبی لي السلام وي چې الله وي غنوایما <تصفح> چې قتل ديو نفسو لزوال الدنیا د ازمکه اسمان روانول اهونو علیا تمتا ساندي پدی میس پر وان اشتها قتل نفسن ته قتل ذبندنا الله یو په دې باندې مال لريغه سرازي کزما اسمان رو انوم نذور پروامی پینشتہ او چې زماده لاس جوړ شوه انسان څوک نړی اوروانی په دې باندې نو څه کوي چې دی او قتل له تول برابر دي قتل الناسه باز دې نفس نمرات خاص نفس اخلي کنه مناسب خونه ده خاص نفس څنګه لکه نفس د پیغمبر چا چې پیغمبر قتل کونه ده سښوا او که ټول خلق چا چې عالم قتل کونه دا سښوا ابي او لا مقولنا قل كده چموت العالم موت العالم عالم مر خد عالم مرک ده ټول خلق دغه صفات شاجزان محرومه یتیمانان و دیو جی نیویلی فکان نما قتلن ناس جمعی و من احیاء و چاچی و نفس خلاص کرده قتلن فکان نما احیاء ناس جمعی نداسی دیو اگانا لکچی دیر نفسون اخلاص کرده طول خلق ده قتل نخلاص کرده احیاء آسمانا گو بغیر تعویل نکی گی احیاء او اماتت خدا اللہ صفت ته کوي اندر کول کئی ملکول کئی نبندو سنگئی نقال مجاہد نجاہا من الحلاکی تا حلاکی دونے بچ کو دا اسبابو دلان دلان دے کھا جساس نقلقی او دغس ابن کسیر اموی المرادو من احیائن نفسی تخلیصو ہو دا د اندی کولو دا نفسنا مطلبس دے اخلاسو بإخلاصك إذا قتلنا عن الهلاك أبسغي مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين تفسير كبير وي ويلك دسوزول ندي بجكو وراروانو اتات د هر کې ذون دي بچکو لاس له وتو اچو راځي له او دمر اوږیو چې د لوګي نه مړ کېدو او تا ولس ورکړم ادم مر سلزیوه چې راګونه جام شيو بس بیا امریکا نه اته سچ لوک اور مور دی و تا بلک نه بچ کول ته امراتي پک ان نماه ې ټول چې ب په کې رالو لکه چې جووندي کړي ټول خلق دومره ل سووا بهنو پهقد جاته مرسلونا بل البناې او یقینا راغلیو دي بې سررائلو تا زمونږ په غبرران په ډیررو اوجوزو په ډیرو تونو سمن بعد د ځالې کا پهلارديله او بیاو ګوره. د دینه پس دراتلو د پیغمبرانو نا پزمکه کې د حدنا او لیذن کې دي معلومه خبره ټول عزیز سره شو وکړه واقعا دا د زمانو د اسلام دی ته بیان شو او قانون د دې د وجه نه مقرر کړي شو ځکه اخر کې ولقد جاتهم هم نه او خبره دوی هم شو وکړي مجرم له سزا ورکول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بيشکه سزا داوي کسانو چې جنگ کوي الله او پیغمبر سره سمعنا اي يخالفون احكام الله واحكام رسوله د الله حکم مخالفت کې د پیغمبر حکم مخالفت کې دا جنگ شکنه امام رازی وي يحاربون الله ویساونا فلارض فسادن او کوشش کوي مندوی پزما کوي د فساد د پاره یاساونا فلارض سو <coughs> کوئی جمغه او سو کنه دی د لچ پرې لارې منډ کړه نتا به دروځې نه دی دی ته شپې راشه چې منډی وې نه دا کړه خا په رکو نو را خواره شي خا اچھا سره سمته ما چې اچھا ټوک و اراوای ریپه زګاو فسرینوئی ابن کسیر چې و هم قطعه طریقه عند الجمهور د نمراد دغه شکمار دی دا شوکی چې کوي فسادن نو دې سزا سزا ان یو قتلوا چې دې دې قتل کړي شي ک قتل کړي او یصلبوم او بیا دې زړان شي پانسی کړي شي چې و قتل کړي و می او تو قد تعیدیم ورجلوهم یادی کټ کړی شې د لاسونا او دې خپې من خلاف ان عدل بدل چیو زلنا بیا بیا اغلاقول بیا بیا بیا بیا, بیا اغلاق کړنو خو لاس ته پریشو بل زله اغلاق کړنو ګوښ پته پری کړې شو چې ورګوسبا غلانکې ډانس وکي ناپدې کوم دمن کول من خلاف ان عدل بدل او ينفوا من الارض يدي رکلش د هو الحبس عند ابي حنيفه جیل تاچول تمراد دي زالکلام خزي فی الدنیا دا خزی د پر سوای شو بو جون د دنیا کی ولوم فی الاخره عذاب نازیم عدید پر پا اخرت کې عذاب د ډیر لوی ډول خبر یوکله ديو جن الفقهاء وی چی يدل علی ان قامت الحدود دنیا کې چا حد قائم شي سزا ولور کړي شي نو دانه دې دا د اخرت بوج نه خلاص شي لا تکونو کفاره تن لذنوبه تا دغو ګناونو کفاره نه دا دا خو خاص د عمل سزا ولور کړی شو دا که زه روح المانین وای چول آیه او اقوا دلیل لمن یقول ان الحدود لا تسقط العقوبه فی الاخره دا ډیر قوي دلیل دی زمونږه پارمو احناف چچا باندې حدود په دنیا کې جاری شي لاست پرې کړل چې خپلې کټ کړي شوا اسول او بلکې الله ته حواله ده کومه کوي ماف کوي خدانو شوې لکه باس زه د آخرت تغاړه پاک شوه زګ ویلي چې ولوم په آخرت عذاب نازیم الا الذين من قبل ان تقدروا عليهم هه مګر هغه کسان جو ډورم او کو کو قاتلې او او كلا او حد شو پټوبې ويستا مخک مخک د دین اچستا لاس لاسبر شپا غواندیم بس سوتختې له تاسو په قابو را نه غی کنه اچی تاسو نیو نه غتوبېستې نو سو تاسو نه شی ویلې نن قبل ان تقدروا علیهم فعلموا بوشه ان الله الغفور الرحيم چې بشک الله بخونکو مهربان دی هغه بو تخپل حق معفي او زبنده حق نې مافي ګناغه تنو اخلم او حقوق معفي په دې سره چې توبه و باسين الله قبول کې کنهغه ته خپل حق نغواړي او مافو او کله بنديان نه ساغستي شمال وغيرها نه هغه ته ناغستي شي باقی زکه بنديان او حقوق نې مافي کې دا دوه خبرې ذکر شوې چې الله دفاع کوي او انتقام اخلي زالمنه هم موږ یې له صداور دریم ذکر کی ترغیب اعمال صالحات او او اول سره لګي چې ګورغی قرباني پېش کړه کنه چې موږ الله تزه نزدې کو اتاسو الله تزه نن نزدې کوي په اعمال صالحه سره دا خود آغا وخنا عمل دے سمره پو خانے عمل دے چلتا دانیز دیکھے نو پہ دے اعمال سالحاو سرا پہ بدنیو مالیو قربانو خیراتو نو دے سرا دانیز دیکھے کنا نتاس آغا وسیل پر ایخو دا بل وسیل امروڑا یا ایوہ اللذین آمن اتقو اللہ وابتغوی لئے الوسیلتا ایمان والاو ويا ريغي دلنا عقيده سي كهدا توحيد عقيده تمراد وابتغي الوسيله کوششو كه الله سره دنزديکت په عمل سره عمل مقام شو عقيده او عمل د سبب دنزديکته کنه الله سره هه په اعمالو کې بیا خصوصي عمل سره وجاهدوا في سبيله او جهادوا كذلك الله قال لعلكم تفلحون نو بحثه کامیابی ده نو وسیله ته وی چې الله کامیاب شې قال لکم تفلحون نو, نو ترتیب سره قران په خپل ذکر کړو وسیله کانا کدی فکر او سوچو کې نو تفسیر ته د اجت ناراضي چې الله وی یاقیده توحید کانه او عمل صالح و ابتغوا الی او جہدوا فی سبیله دللا پذین کې کار کوا اس مکه نا وحمزا کوا چې سم رستانه کې کنا مدا خپل جون د دین په خدمت کې صرف کا وقف کا د جہاد د حق تعالی نه دی ویله اگر که سورای سوپ کې خو الله کاروي چوہ رضا ماہ سوک خوخ ان الله یحبو اللذین یقاتلون في سبیلی سوپن کنم بنیان مرسوس خوخو دی جہاد قسم دے کا نخوا ترتیب سره ذکر کو چلہ توسیلہ اولٹویں پاقی دی سرہ و پاعمل سرہ پاعمال سالحہ و فلا فزده وسیله روانه ناشناله فز دکان دا چې د مخکینو تیر شوی تر عمل تیر شوی دی عمل صالح تیر شوی دی په لیک وسیله لفظ پکې نو راغله نو زکه دا وخا مخه معلومو کنه د کتابونو نه د تشریح لپاره همو محتاج یو کتابونو ته نو کونی بنو دا معنی کی الوسیلتو القربتو وسیلت نزدیکت اللہ سر عام دے نزدیکت ارچا سرچین وسیلت و طویلشی انا الرجال لهم الے کی دا شاعر خپل مطلب ذکر کیا غبل پلزانز دې کوي انت قصدو الی کی تکحلی وتخزبی ص الفاظ وای کنا نو مطلب دا عام لفظ مستعملی دي په قرب کی رزقت اغه لاسری کا غبل چا سری دا معنا کی هی القربۃ ابو وائل حسن بصری مجاہد قطادہ عطاء سودی ابن زید عبد ابن کثیر رحمهم الله تعالی طول دغه معنا کوي چې الوسیلۃ القربۃ لا صفت فعیل وزن ده نزدیکت توي راسيما نا كي ابن عباس رضي الله عنه تش القربه والذلفه تو تو توصل الى كذا عربي توصل الى كذا في زمان وتورسو كن سما نا توصل تقربتوي نبويا اطلب اليه الوسيله في الدرجات بالآمال الصالحة تیم. ابن عباس رضی اللہ اللہ تا وسیلہ طلب کے پا مرتبو کی پا عمال صالحہ وسرہ نزدیکت مانایا و کلچے دا غزہشتے چی نزدی نا فی الدرجاتی آدھے پا مرتبو کی بوتا نزدیکی گئے پا عمال صالحہ وسرہ مدارکوی چدا وسیلے لپس خمخ کے عامو چچا با یوکارتا سو ذریعہ کټک نه هر کار ته هلق ذریعہ ګوري کنا ندي ته به وسیله وي نبیوي استعاره لما یو توسل به اله تعالی بیا دا غی نه را واغسته لفظ او مستعمل شپار عمل کی شپار اسلام تعالی نزدیکی من فعل الطاعات وترک السيئات دا وسبیادی که مستعملی ی وسیله چې لفظ شنو ذکر شنو ذات امام رازی هم والمرادو طلب الوسیلته الیه فی تحصيل مرزاته وذلك بالعبادات والطاعات دایت دا مطلب دار چې وسیله نزدیکت طلب کړه ته الله رضا حاصل کړه او احاسلی پا عباداتو اتواعاتو سرخا امام راغب وی و حقیقت الوسیلت الى اللہ وسیل سمانا چا اللہ توسیل اولا تاوی حقیقت الى اللہ مراعات سبیلی بلعلم اول خدا اللہ دا دن معلوماتو کا دعلم پا ذریع بانده معلوماتوکا mm. بالعلم والعبادت و تحری مکارم الشریعت علم او عمل عبادت او د شریعت دو مکارم و عزت و احترام دو شریعت کدیر سیزون دی داگی با عزت که که قرآن دے که جماعت <تصفيق> نور د علم اسباب دی که نا دا روح الماني ذکر کړی تر تفصيل سرا چيوزه په کې دا, دا سندي راغلي چې الله توسل هو لټه وي په زواته فاضل او سرا پی او پیغمبرانو سرا پاوليا او سرا نه بلکل دا ندي نقل شوی ندي راغلي چې ناګابياوي چې دا خلق چې سкої پمای ځکانل مطلوب منهو میتن او غایبا ویکت اداسه وصوله کی اللہ تا چاغه یا ملوذ یاشت د نذل ته چرته بلذ کی او تا غل تا وصوله کی فلا اس قریب عالم نزدیک چې عالم زان توې نو دغه په شک نې چې نو غیر جائزن دا خو ندي جائز و انه من البدع التي لم ينقل ان احد من السلف نهى عن البدعه شرابل کو نہ نقل شی منتذ صحابہ او تابعین نے دته بدعت ویلی اب یہ نور تفصیل په دې کې کړی او ټول قسمونه ذکر کړي دي وسیله شرعی او وسیله شرکی چې شرعی وسیله سده جایز ده وداغه شپږک تصو ذکر کړی دی اول بالاعمال الصالحه داو شک نشته دی الله تنه ک اعمال وسيله کول چې مونږ یا الله قدم مون ماستا د رضا ده پاره کړی نو زماده حاجت پوره کې زماده سوال قبول کې دویم به اسماء الله الحسنا الله توسل له ټې داغه باسماء الحسنا او سره کس <تصفيق> امرا تعالیٰ نمونه در ذکنه هو اللہ الذه لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم در خواهر چلی ور ذکنه حشر آخری اسماعی حسنا دا در اوه اوه او بیاوی چی اللہ پا دیخپل اسماع و حسناع و پوسیلیم از ما سوال قبول که دا جائز دکنه او در بالالفاظ التي ترجع الى الاعمال بعض اذاس الالفاظ چې دا غي مطلب عملي چې الا مني اسالكم بحب محمد وبحب الصحابه وبحب اولياء يلا استانا سؤالكم چې زما محبت پیغمبر سره دي زما محبت صحابه سره زما محبت پاکو خلق سره په دا اعمال لشو د دې رجوع عمل ترازي کنا چې محبت لفظ د بکر او واست سره حاتنو اجکم مبهم دي او است راضی هغه نه دي او سلورم قسمدار چې او بدعاء الہی الحاضر چې او دی د استافا کې او استا پر له کې غډیر پاک دی او نیک دی او تیزه په لزان مخ غاڼي نو ته به وته چې ادعو ادعو لنا زموږ لپاره سوال وکړه او دا صحیح ده او پنزم وسيله په هغه صفات او د الله چې نسبته یو کې مخلوق تا چل مرب جبريل ور ب میکائیل نو رب لفظ را به پکه نه ښه صفات خدا الله شو خپل ته نسبت مخلوق ته او کچي الله صد جبريل ربي صد میکائیل ربي د زکو هم چستا لويده زم ما پزلو کی کنه دا سوال قبول کینظام جاهز ده شپغم وسیله به صلوات علی النبی درو دعا دمانځو کی چې مو وایو ارسو ذل یچ وای الله صلی علی محمدن اللهم بارك اللهم محمد او بیا سوالو که چي الله زما سوال قبول کي د شپق جايز دي بلکل دی توسيله شرعي وي او شپق قسمه چا غیر شرعي نو یو پاره کي توسل به حق فلان بجاه فلان به د خلقي کنافه چي الله ز پلانی په حق زما دعا قبول کي د پلانی په جاه او په مخ باندې زما دعا قبول کي دفلانی په برکت او پو تفیل دا سویت لگیای نه درزی دا سه الفاظ و آئی دین خو مانشوی دا قرآن کی جلاتا قولو را آئینا دا الفاظ ندی منقول په شرع آکے ادویم ادو آو اندل قبری جتو ابل زین قبلی هم دق قضیح دا قبلی دوخا چې قبر تودری گی کی مخ کیواتا حسوال کہه دا نشته دے وسیل غیر شرعی دا خا. او دریم چې او صلی دل تا نشتا کلی کې دے یا چر تا عربستان که دا او تا دل تا کلگیای چیا فلان تا خلر خدا دا زمان پسینک ناسته ما دا پارسوالو که دا لانا زتا حاضر ناظر گانا ما پیران میران دا چل که او مورید کم زئیه وي وی نا ازمادار سره خبر دي اسي خدای راه غنوم نه اخلم ها دا وسیله شيركي د کنه ها سلامرم طلبو الحاجتي من الميتين د مړينه سوال د مړينه حاجت وختل چې بس ته کولې شي کنه وي نه دي وي ارسده سره دی خود <تصفح> زمانه پاره سره نشته وینو <تصفح> ده اسوال نو که دا مروجه ده وصیله شرکی ده او پینزم وصیله پی رجال الغیب سره بس اولار بای اوازونه باکی چیا <تصفح> عباد <تصفح> الله اعینی اعینیم اعینونی اخه خدای بنديان زمم امدادو کير سوق چي وي نه مانا <تصف> چي وي نه انو څنګه او تاواز كه دوميو حقيقه خلق ها خا. چي چاته وې چې داسکه ويو ملائک نشته نو وي خلای نشته ملائک نو سوق سوال او داږي په رجال الغيب دي ته وي يا جنات ته وي دا دوه خبري ادا ضواله لتی غیر اللہ نه غختلیکنه اشبغم اسوالو اند قبر النبی پیغمبر قبر سره سوال خو قبلګه چا ویل د دین خستانه دې مونږ ته مو خیا کنه مونږ هم ډیر محتاج یو کدا چې تراغلی حدیث کې پیغمبر ویلی چې دما قبر ل رازه هه اسوال کوي نو مونږ بزو حضرت شیخ ویلیو کنو استاد ورپس راگسته وراوسته وچرتالتا نزده کلی که دوارد استا استاد دکنو او تدو دو خبره نمانی ناقوی دیسوی وی دیوی چی دی شفاعت نمانی پیغمبر شفاعت نمانی حضرت شیخ وی بلاری په مخ کې و او چا نه لا غنځي کړه خلق ناس ته ټولو ما او توی چې ګورم سوکا لاو شو شپارل سپیندل سکا لاو شو چې تا لز درلم او ما تا چې استاد کو حج لزينو ما سره مرګريشه نو تا وی چې ما سره پیسې نشته ما د ته و چې ګوره ځمکه هررسه و کې د پیسېڅه لږېدي خو واتهروپی به لګې مکه هررسه او تعم داخله کومه او ته تهار نه شوي چې نه زه کم زوره ما نو شفاات ته نهې که زه ځخ وړهمه مدی ته هم لاړ مکیې ته هم لاړ ځکه چې د شفات مع نهه اتما بوتلی ما دل داخله کوله. یروي خلق راګير کوم بسبخته در شعد يا باو نو ته ولي وې چې شفاعت نه مني يروي خلق وينه ايمان والو ويريګي دلنن بولټوي الله تام د صدقت په عبادت سره او جهادو که کوششو که مهنتو که دا الله پلار کی دلکم تفلحون موږ ننتسبه کامیاب شین دا تاسو وسیله ده په دې سره الله تنځ دی کیږي اوسراشه زواتو فاضله ولا چری ځنلکلی یو دلیل وی کله بل دلیل وی نو کله به دا دلیل وی چولې دا مال ذات نه دي مالو رپې دې شرپې دې او تی دل په رضا باندې ورکینو الله ته نزدېکټ حاصل شو نو دا ذات نشو ګور اوس دین ته حسامی ویلې واونس څه کتاب ویلو دا غړي کې رازي پنده شيخوم پېښ کړوا وا جەڵندريته پتا سو په دې حسامی مون پوېګه وسيله د عمل نه دي وسيله د ذين فقده اصل مال دي پرودي په دې زموږه باندې نو پاري سوق الله تنزديږي بین کو نه ډک نه دي نه هڅه ته راوړې او د الله په نومه ورکی دا ورکل اصل کې او عمل دي نه نه ذاته فاضله ده نه ذاتس نو کله دلیل پیش کړي او کله بوي ولیکي د موږ نه ماشومان ما په جنازه کې وایو چلا مجعل هلنا فرتن واجعل هلنا نو د جواب دې پدې خلکې ده خو فکر وته نه کین نو د او د اجر ما زخران سو توہی او عملت نه جوړي کنا ای بندا ذات فاضلن عمل جوړین به وسلکې کنا چېอัลلته دا معاشو زمونږ د پاره پيشوال کې زمونږ د پاره اجر کې زخر کې نبي اعظم ددا شفاعت قبول کې داینه خدای له عمل جوړ کو کنه دې دی ډېر زور لګی قسمه قسم نل رات کې پذي باندې ان الذين كفروا يقيننا وكسانتي کافران دي مشرکان دي لو ان لهم معفي الارض جميعا بالفرض کچې ریښې دې دې لپاره هغه سوچ بزموکه کی دي ټول مال دولت او سرا سپن ومثله هو ا دور ور سره نور شي نو بل ازموکه شته الله سره شته کنه دا په علم کې هو ما کنه ما یکونو ما لا یکن ورسشته دي دور نور شي ليفتدو من عذاب يوم القيامه او دې ور او جرمانہ کوي فدیه کوي او ایواز د ازار د روزه د قیامت کوي چې دا غي نخلاص شو په دې وسیله باندې الله یما تقبل منهم جواب دلته دی غواره خان بیا بل ځینشته دا جواب دی ما تقبل منو نشي قبلې دی نشي قبلې ولي عقیده صحیح نه ده کنه مشرک کار سب قربان کوي نو نشي قبلې دی ده دې تق الله سره لګي خان اصل مدار پاغي باندي چې تقوا نه اي نو ايسو اسيلانه لقبولون ولو عذابن عليم زيد پر عذاب دي دردناک ذيلا وسيله له دنيا ولي پيش کي سبوچ پراغله دي يريذون ان يخرجو من النار دي مطلب دي چې وزي د ورنه او مام بي خارجين منها او دي چره ندي وتي د اونکي د ورنه ولو عذاب مقيم او دې لپاره عذاب دی همیشه دین فسرین په مخه مخالف سره معلومی چې مؤمنان کله لږه جهنم تنوزیبته نه ولې دا حسره او قومه هم بخار خار دینوزی چې مؤمنان یې کار نه کوي د ګناه د وجه نه لږه خو هغه وځي او زلزور نه ښه هغه دې لپاره همیشه عذاب نشتا ص کوصقطتو غلاګر سړی او غلاګښضا فتو دی او چېغلی کړي دا نو کټ کې لاس د د دواړو جظام ب مع ک س دا سزا دغې عملله چېدي کړي نه کالم من الله دا په دنیا کې عذااب د دله طرف نه والله ع او ذا صلی تختی ولینا چې لاست پرې کېږي خپلې پرې کې یون الله یې زمانه وتختی الله زور ور ذات ته هر کار یې د حکمت ته دی کې د فوائد الله وي چې دا لاست کټ شو بس د ګنا نه پاک شو لاست نه مخکل الجنت ته ا دې ور پسې دي همن تابا من با دي ظلمي یو اصله هغه څوک چې توبه پس دا ریچ ظلم نکړ بیا په حدوم جاری شویو د توبه وبښو کنه تا به مطلب داري چې دا حد به جاری شو وا اصلح او به خپل عمل س اصلح کو دروس کو ان الله يتوب علینا ویشک الا پد مهربانی کوي دا ترغیب دین دا عملوي وسيله لعلاته چې باندې حد جاری شو او سزا ولور کړې نه دا په حقیقت کې وسیله واچې دې په الله تنځدې شو ان الله غفور رحيم بشکره الله بخون کې مهربان تاسو زګان وی نو خلقته نفرت کو اوې چې دا خو ظلم دی هر زمانه کې دا سې کنا نو الله وي دا ظلم دی ولز ظلم کوما الم تعلم تنه خبر ان الله لاو ملک السماوات والارض بيشكه الله غ ذات تي چې خاص غلره بادشاہي د اسمان نو د زمکو دا اختیارات تي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بادشاہ دي دوی کنا سزا ورکي او چاله چوغوالي او بخنه کیږي چاله چغغیشي الله پر سبان دي قادر ده بس دا غو فیصله هغه څوک اعتراض نشي کوله ش پغمباب او پاغي کې تسلي پیغمبر لا تسليات ذکر کوي زکه مسائل ذکر شو ذکر شو خلقو نمنل نفرت به کو د پیغمبر نه تختیده بت نه نپاره وبوجراتم چردا ظالمان ولې د ما خبره نه مانی ترغیبات ترغيبات او ته پیشو یا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اي پیغمبرې پاګرام جننه کې تلراوه کسان چې منډي وي په کفر کې من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تو من قلوبهم دا یو هغه خلق دی ښا منافقان هغه کسان چې وایي مونږ ایمان راوړل دي خو صرف په خلی وي کنه ایمان خو د خلی نه دی ولم تمنى قلوبهم ايمان ندر اوال ظلونو دو دی نوی او دا قسم دو جبه پیغمبر تا دی ندر غطه پریشانه و بل ومن اللذين هادو او داوه کسان ناچه يهودیان دی سمعو نلل کذبه دروغ تا و تاقوق دی ارشتیه و تا نگ دی تا لنراده جتا تا کی او اقبل و احبار او رحبان و پیران لزی او اقیطا دیر پا غور سرقوق یخی سم معونه یو دا لیل کاذب چې د تبلیغ شي وک کې خودون کې غ د روغ ته چې مشران خپلو مشرران ناې او توته رشتیا نه تا ته غګکدي او دویم سم معروونه جاسوسی کوي دلته راځې دپاره ل کاذب چې دروغ روغ جوړ کې پهتاباندي ور داسې و داسې وي سماعونا لقوم آخرین دا دی چه وقت دی جاسوسی کهی دا دی اوبل قوم پا خدمت کې خپل مشران را لیگلی دیگه نخوا کم قومه لمیاتو که اغینا رازی تا تا اگذان دیر غدگنی ابل اغید اغینا مسروفیات زیادتی سمسروفیات دی تورات تناس دی تحریف کهی کنا دیر لوی عجر دیگه نخوا یحرفون اری بدلی دا الله کلام تحریف کی من بعد مواضیه ډیر لری ز خپل مطلب د آیات معنا به وی ادیب هغه معناو کې چې دا غي وسرنه تعلق نه معنا لغوی دا نه اصطلاحی دا او نه لازم دې اسنری من بعد مواضیه ډیر لری ز خپل معناونه دا قیده مصرفیت څه یقولون د خپل کشران او تا چې زې لاړشه او پیغمبر تکینه هو او تاسو تی نه وکئ چې ری او صلی زينو کنده سزا نه کوتاسته وي چې داغه سزا تشهیر او تسوید داغه دا سزا دا چې په خر سور کې او مخ ول کې او خلقو کې وګرځوي نبي دا ٹھیک د دا داوا او کنسو بلسیوی نبیا مما نے دا خبر یقولو ناوائی دی کشرانو تا ان اوتی تمہا دا کدر کلیشو تاستا دا خبر آ دی پیغمبر نا فاقوزو ہو نو قبولے که تو تو ک دا خبر در نکلی شو فحضرو نزانت نو ساتے او بیا دروغ بلو نو دی خلقو پیغمبر غمجن کی دو پدې باندې افسوس کاوه چې دی وله زما خبره نه مانی. ولوي دې توبه ہدایت کئ عجيبه تو او مَن یُرِیدُ اللَّهَ وَفِتْنَتَهُ اګه سوک چې الله کې دا غو دره سوای خزيَهُ وداري کوي فلم تملک له من الله شیان نو ستو دې ہدایت کول شي تني د د پاره د طرف نظر اولایک الذین ذا فرح خلق دې د دې غرامونه لم یرید الا ان يتطهر قلوبهم الله یعاذنا د کړي چې پاک کی زړونه د دې د شرک نه د کفر د بغوز او حسد نه نه پاتې داون فد دنیا خیر زندګی دن د پار دنیا کې عمره سوای ده او د دې پار اخرت کې عذاب دې ډیر لوی سمعونا للکذبین د بیا زکمعات کچی بلې خبرو سره یو ځای کوي وکي خودن کې دي دروغ او تان اكلون او خورون کې حرام ولرا سم درغو دلم یو توهره قلوب هم یوې نو چا به وی چې ردي دي زولنه په سفلي تشوي دي زلوه پاک ده ریته خصتات يماتې نې کېګا نلاو اناح دې کیاړو پاک ځای نشتا وګونه ګندزي په دروغ باندې او څړونه او بګېډي ګندزي په حرام باندې توبه کې پاک ځای وګورکنه او کلون لسهتم یو اکل دی هغه چې خورا کوي گزاره کوي کنه او اکل توې چې ززان غم وسروم نه چې سړیا او څنګه چې پیغمبر ویلو کنه چې لا تر کاونه سونانا من قبلکم ی زما امته تاسو څنګه زه يهود په قدم قدم کې ښه چې ريسه حذو النحل بالنعال نا قدمي کې خود کنه ها دا اكلون همون دلته ولیدو بده تیانو کې ولي بده تیانو کې يوت يوتنو چاکرا خوڑا لیوکا نا ایلیه کور تراؤ رسیده په ضرور بانده امور تایوی بس نور د دو نیمه مورو تاوی خانه تا خودی رخی ستاپلار خو بیپا کٹ روڑو دا خیرات دا کورا دا اکالونا لسوحتی کا نخواه او دل پنج پرکیو تالیب باندے دستونا لگی دلیو حضرت شیخ ویوی دی پلی گیڑ سر گزار نکی نو دلتا دوڑی اخری نو بیا لڑشی نو کباب و کڑی تکی نو بیا دی پلی چراشی نو ان دوانماتا کنو یہ دخدای بند دا گیڑا دا اکالون لسوحتو خلون کی دی حرام لیا رشوتو نا خوری دا حرام دی صدونا خوری دا حرام دی او اجرت البغی تو بحضی ناگانو بانده اخلی اغا حرام دی سپیس آتیه و خرسیه و را خرسیه دا حرام دی تا پا دی که دا حرام قا اروح المانی وی الحرام الَّذی یوکلو بذریعت الدین حرام اغا حرام دی چه پا دین بانده خوری دیت اصل صحت و صحتهم اکلون للصحت فين جاءو کا چر زیرا شتاکا چیر زمونګه س جګړه پی حشوی ده فحقم بینهم نو فیصله وکړي په مینس کې چې او اړ زانهم یا ته مخ واړا چې زه تاسو پیسې لو لنی کار کوي وین ته اور زانهم د دینا نو یریګم فَلَنْ يَذُرُكَ شَيْئًا دین او څانشي در کوله تا ته دراو وان حکمتا که فیصله کوي په دې پميان کې فحكم بينهم بالقسطین نو فیصله کوي په دې پميان کې په انصاف سره څنګه څوره النساء کې تیر شو کو نو قوامین بالقسط شهدا لله کار څنګه دې خپلې سره په حق ای کنه بهشکل محبت کې دې دي څنګه راضي او تاسو را فیصله کوي چې د الله کتاب چې اصرایي نا غبيابل ته محتاج اي ويند او متوراټ او دي سره تورات شته فيها حکم الله باقي کله الله فیصله دي او د حدیثه کته راضي چې هغه نه منی کنه نو یې زبا تورات خلاف فیصله کومه ثم تولوو نم بعد او بیا انکار کوي او مخړی پس د دینه چې تورات ورسرشته او مولای کبل مؤمنین په تهولګی دا چې دې په کتاب باندې امان نشتا اسر هغه لوت چې امن ناموږه ایمان راوړل صواب په خپل کتاب باندې ایمان نشتن او په قران وص ایمان راوړل خپو کې